באריה כבקר יאכל תבן, ושיעשע יונק על חורפתן, ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. והיה ביום ההוא, שורש ישי, אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו.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 והכהו לשבעה נחלים והדריך בנעלים. והייתה מסילה לשאר עמו, אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים.